Nga e bu u mame radi Allahu në hu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë, Allahu thotë, vërtet, prej të gjithë të devotshmëve, mëse te për mi e pëlqej besimtari në varfër, i cili është në skamje, e me gjitha të tregon një vëmendje të posaqme gjatë namazit, si dhe bindje të plot gjatë adhurimit të zotit e ti, duke e respektuar atëllë në vetëmi. Nuk bije në sytë të kënjërzit, nuk tregohet me gj arrin vetëm kushtet elementare, e a i përsëri duron. Pastaj, i dërguar i Allahut Alehi Selam tha, vdekja do të kishtë ardhur më herët të ka i, por ngu shulluësit e ti do të ishim pak në numër dhe e vogël do të ishte trashgimia e ti. Trasmeton, tirmidhiju dhe i bën magje. Këto hadithe mund të sohen nga gjamiambret.com